1975. godine. Svjetska javnost zaokupljena je zadnjim danima Južnog vijetnama U Saigonu, glavnom gradu Južnog vijetnama vlada Metež. Gomile vjetnamaca pod svaku cijenu žele pobjeći iz Vijetnama Helikopteri i zrakoplovi Američke vojske prevoze američke građane i vjetnamce na nosače zrakoplova u Južno-Kineskom moru Kaos vlada na ulicama Saigona. Sjeverno-vjetnamska vojska bombardira grad. Američka ambasada je pod opsadom desetaka tisuća vjetnamaca. U takozvanim humanitarnim letovima, tisuće djece koji su ostavili njihovi roditelji odlaze iz Vijetnama. Jedan takav let s 243 siročića razbio se na pisti sajgonskog aerodroma. Južnovjetnamski častnik koji je gledao u prizor nesreće, Gorko je rekao novinaru New York Timesa. Ne brinite se, imamo ih još zaposlati. This was the principal point of pickup for Americans and some Vietnamese waiting to be evacuated. The whole compound is surrounded by a high wall. Outside, Vietnamese were looting and stripping the cars and buses left behind by the fleeing Americans. I dok je svijet gledao kako helikopteri poljeću skrova američke ambasade i kako na nosačima zrakoplova guraju helikoptere s paluba kako bi napravili mjesta za one koji su dolazili iz Saigona, jedna i druga tragedija poput usputne predstave izmakla pažnji javnosti. 17. travnja 1975. godine jedinice crvenih kmera ušle su u Phnom Penh, glavni grad kambodže 17. travnja 1975. godine jedinice crvenih kmera, većina mladići i djeca ušli su upnom penu. Ti u crne piđame odjeveni vojnici, koji su kao znak raspoznavanja nosili šareni crno-bijeli šal, odmah nakon što su ušli u grad okupili su stanovnike. I rekli im da gradu prijeti američki zračni napad i da svi stanovnici zbog svoje sigurnosti more otići kilometar ili dva od grada. Diplomati i strani novinari okupili su se u vijetnamskoj ambasadi. Ukrcani su u kamione i iskrcani na tajlansko kambodžanskoj granici. Ispražnjeni su i ostali kambođanski gradovi. Evakuacija je bila temeljita. Ispražnjene su čak i bolnice. I onda je zemlju progutao mrak. Godine 1975. počela je nulta godina Kambodžanske povijesti. Znalo se da je Kambodža promijenila ime u demokratska kampučija, Da zemljom vlada radikalni komunistički pokret. I da je u toj zemlji u tijeku veliki, možda zlokobni društveni eksperiment. Kampuća je imala diplomatske odnose sa osam država. Stranih novinara u zemlji nije bilo. Sve do 1978. godine, kada je grupa od pet jugoslavenskih novinara izvela veliki novinarski podhvat, ušla je u demokratsku kampučiju i odtamo poslala u svijet prve novinske izvještaje. U skupini tih novinara bio je i Maroj Mihovilović. Ekipu nisam ja odabirao, nego ekipu je ekipu odabirao ondašnje... Ministarstvo vanjskih poslova Jugoslavije. Ja sam, ja sam prvo samo inicijativno htio tamo otići. Bilo je to, ja sam dosta putovao onda po Aziji, mene Azija jako zanimala u to vrijeme i onda kad sam se planirao jedan po jedno veće putovanje u Aziju, onda mi je palo napomenut da idem i u Kampuću, onda, onda se Kam, Kambodža zvala Kampuća službena. I pro sam išao u Beogradu da je tamo odem u ambasadu, ambasada nije radila, nego je ambasada bila zatvorena, bio je lokotna. Točno se sjećam na vratima je bilo lokot, onda sam, ali ja sam rekao u Ministarstvu tamo da to mene zanima, onda sam me uputili da pitam u kinesku ambasadu, jer je kineska ambasada bila onda kao neki predstavnik uh, kampuće ovdje u Jugoslaviji i onda sam ja tamo njima rekao da bi ja išao, a oni su rekli da, ne znam, nisam mi ništa ono konkretno odgovorili, ali sam ja išao u Kinu isto dobro. Odnosno u tu sklopu tog putovanja sam išao u Kinu i onda sam otputovao u Kinu. I bio sam tamo, sam, sam bio ne u Kini, sam nekim pratioć sam putovao okolo i onda sjećam se točno da sam bio u kantonu, u hotelu, da kad su me zvali iz Jugoslavenske ambasade u, u Pekingu da se hitno vratim u, u Peking jer da mi je odobreno putovanje u Kampuču. Ja sam ponovno, dosta sam se začudio jer ja više nisam uopće razuna da će tako nešto biti. Kad sam došao u Peking, onda su mi rekli da je kao napravljena neka ekipa. Jer e, to je bilo ono vrijeme socijalističko, nekad nijeste vi mogli puno kao neki samostalan čovjek ići, nego ste uvijek, uvijek se govorili da dolazi neka delegacija novinarska, pa smo onda oni htjeli napraviti jednu novinarsku delegaciju i tako smo išli na petorica onda u Kampuću bio sam ja, bio je Mihajlo Vitorović sa Beogradske televizije, bio je njegov Snimatelj Dragan Kulišić bio je Dragan Rančić, on je bio dopisnik politike iz Pekinga i bio je Stanko Stanić, on je bio jedan novinar Tanjuga iz Beograda koji je došao posmo nas petore što je tamo. Put u Kampućiju bio izuzetna novinarska prilika. Dragoslav Rančić, dopisnik politike iz Pekinga, poznavao je strani novinski zbor u Pekingu i tajio je put pred svojim kolegama. Samo je jednom njemačkom nominaru pokazao putovnicu s kampućijskom vizom. Kada je njemački novinar vidio vizu, rekao je Rančiću, mrzim te. A i putovalo se u nepoznato, pa je Rančić sa sobom uz rakoplo i suhu hranu. Kambodža bila onda potpuno zatvorena, ne, One jedino, jedino ve, sve granice kopljene su bile zatvorene, što oni bili nepr, u neprijateljskim odnosima sa svima okolo. se je pokat kad neki trgovački put do, brod dolazio, on, on, onda se više nije zvao, ali to je bilo ovaj Luka se svih kako zvala prije, ne. A jedino je postojao jedan ovaj avion koji je vozio iz Pekinga za Phnom Pen jedan put u dva tjedna. Ne? I onda smo mi sa tim avionom išli. Kad ste došli u kam, kampući, onda gotovo, niste mogli više ići van. Ne? Tako smo mi sa tim avionom išli, Avion je bili prepuni ljudi, to su sve bili kinezi i ovaj i u neki Kampu iz Kampuća, neki Kambodžanci mladi potpuno u nekim svje, ono, friškim uniformama to su očito oni bili na nekom školovanju u, u Pekingu pa su vraćali kući. Avo su Kinezi su, Kine slala tamo neku svoju stručnu pomoć i to su bili tu neki sve muški manje više. Koliko se ja sjećam, recimo jedno trideset godina stari, tako to je bilo to društvo. Avioni bili potpuno puno, ne? Crveni kmeri nisu s terorom počeli 1975. godine, a zaoglas došli su početkom 70 godina kada su na područjima pod njihovom kontrolom počela ubojstva, progoni i stvaranje novog društva zločinima su još doprinosile i unutarnje podjele među crvenim kmerima što se početkom 70-ih događalo u sjevernom dijelu Kambodže području koje su nadzirali crveni kmeri pod zapovjedništvom Ke Pauka Opisuje Ben Kiernan, profesor na Sveučilištu Yale, jedan od najpoljih poznavatelja moderne kambodžanske povijesti. Profesor Kiernan je jedan od osnivača Centra za dokumentiranje genocida u Kambodži. U području Kompong Toma organizaciju su vodili okrutni ljudi. Njihova disciplina bila strašna. Bilo je puno smaknuća. Uništavani su budini kipovi i pagode. Postojali su kampovi za žene i djecu, odrasle ljude. Objedovati se smjelo samo zajednički. Obroci su se sastojili od bezmesne rižine juhe, djeca nisu smjela poštovati roditelje, redovnici nisu smjeli moliti, a muževi nisu smjeli živjeti sa svojim ženama. Međustranim novinarima vladao je Zazor prema crvenim kmerima. Michael Herr u svojoj čuvenoj knjizi izvješća Zbojišta... Navodi da su korili veterani i izvjestitelji iz Vjetnamskog rata nerado išli u Kambodžu ili Laos, gdje je ratovao komunistički pokret Patet Lao. Her je napisao da je jedan belgijski novinar, kada bi išao u Kambodžu ili Laos, obavezno sa sobom nosio ručnu bombu, kako ne bi pao živ u ruke crvenih kmera ili Patet lao -a. Ja sam onda 33 godine, onda je to čovjek sasmo drugšće gleda na stvari, jako je jako znati željeni. Ja sam vrlo oprezan čovjek, ja nisam ono, vrlo pažljiv, nikad nisam bio u nekakvoj ono situaciji da bi nešto bilo baš ono izuzetno opasno. Ali nije, nisam imao nekog straha, mene više interesiralo što se tamo događa. Mislim ja sam ono čuo već onda 78. godine se već pričalo da se tamo događaju gadne stvari, da tamo ima pokolja, masakra i tako A čujte, to je jedna novinarska znatiželja, normalno da čovjek ide pogledat šta se, to vidi, mislim ne da vidi pokolje, nego da vidi šta se tamo događa. Ne, mi ja kad sam kad sam bio tamo na svakat bili mi nismo bili vidjeli nikoga mrtvog ni ranjenog ni ništa ne ranjenog smo vidjeli jednog u dvoje u, u u Vijetnamu kad smo bili ali ovo nije bilo ničega takoga neposrednog Ali ono što smo vidjeli smo vidjeli da se tamo grozne stvari događaju ali ne po, po, po nekim konkretnim po krvi nego po tome kako su ljudi izgledali kako su živjeli kako su se ponašali kako su su strahu bili I tako je u Ožujku 1978. godine petočlana ekipa novinara iz Jugoslavije ušla u demokratsku kampućiju. Prvi susret s tom zemljom bio je aerodrom Početong. Tri godine nakon rata, dok se pet jugoslavenskih novinara u kineskom zrakoplovu spuštalo na Početong, tragovi rata još uvijek su bili na aerodromu. Olupine i napušteni zrakoplovi, borna kola i tenkovi i nezatrpani rovi još su uvijek okruživali pistu. Nakon slijetanja, Maroja Mihovilovića je četvoricu njegovih kolega dočekao je odbor za doček. A znate kak je to kad dođete u ovakve zemlje, onda vam odmah neka državna delegacija tamo bila. Odmah je bila neka državna delegacija, tamo su bili ovaj, nekoliko ljudi, I base, trojice, trojice su bili kao da su bili zaduženi za nas. Jedan se predstavio, čini mi se kao kan, to je bil kao ni jedan ovakvom crne, ovako da tamne tamnog tena, je bio jedan čovjek ovako miran koji je malo govorio. Bio je neki koji je ovako ko kines izgledao koji se zvao čen, koji si rekao da je čena koji je ovako tehnički nešto odrađivao i je bio jedan gospodin vrlo mršav ovaj ovako jednog otpjenog izgleda koji isto rekao neko ime, ja se više sad ne sjećam kako kak, kak se on sebe predstavio. Međutim, Vitorović koji je prije bio u, u, u ovaj u Kambodži nekoliko puta i koji je ovaj koji poznavao kambodžance ove različite ovaj poznavao je tamošnje prilike on nama rekao da on tog čovjeka zna da se te zove Oksa Kum i da je to jedan visoki predstavnik odnosno da je bio prije značajan čovjek u, u kambodžanskoj komunističkoj partiji a on je nama tamo služio kao prevodilaci, kao zadnji od tih tamo i tak smo mi zaključili da tamo one mjere koje smo, koje su se prije znale o ljudima, položajima i tako dalje, da te ne, ne, ne ovaj više ne odgovaraju stvarnosti jer je taj čovjek koji je po velikim povitorovićem riječima morao biti neki značajan čovjek u, no, u tom režimu je služio kao najobičniji prevodilac kojega su ova dvojica ono kinjeli, mučili i nisu mu dali da se ovaj nama približi. Poslije to to smo ono shvatili da je to bila jedna dosta tragična situacija da je taj čovjek bio u, tamo u Kampuće, da mu je cijela familija bila u Parizu i onda je on neposredno prinao što smo mi od, odlazili onda je on, on Vitoroviću dao neku, neki papirić ili tako gdje je zamolio ga da, kad izađe van da se javi njegove obitelje da je on živ i zdrav jer oni nisu nikakve veze imali među sami. A nakon aerodroma uslijedio je prizor koji će zaukupiti pažnju svjetske javnosti i koji će pokazati da je demokratska kampučija jedan krajnje i društveni eksperiment. Maroje Mihovilović ovako je opisao taj prizor u članku za Zagrebački vjesnik. Prnom pen ožujku. Na krovivima kuća još stoje brojne televizijske antene, ali one više nikome ne koriste. Kao ni visoki televizijski toranj nedaleko od aerodroma, kao ni mnoge automobilske olupine u dvorištima kuća. Mompeniji je vrlo lijep grad, mnoge kuće pravi su biseri arhitekture, ali mnoge od njih potpuno su napuštene i prazne. I mnoge gradske ulice više nikome ne koriste, pregrađene su preprekama, zarasle u korov. Grad koji je nekada imao više od pola milijuna stanovnika u nenormalnim ratnim uvjetima čak i tri milijuna sada je potpuno pust, kao i u ostalom svi gradovi u Kampučiji. Njegovim ulicama samo vrlo rijetko prođe neko vozilo ili neki biciklist. Pročince su pusti, trgovine zatvorene, kuće noću neosvjetljene. Na aerodromu vam je bilo nešto ljudi tamo, jer je to je kao svaki put kad bi došao avion, taj jedan put do 21 onda su tamo došli, ne znam, neki koji su ono opsluživali avion, pa tak da je na, avi, na aerodromu tog trenutka ga smo mi bili bila je neka onako uobičajena na manje majurodom kako to izgleda kada vi on dođe bili su neki stewardese bili su ovaj ne znam neki ovaj, tako neki ljudi koji su tamo kao nešto službeno radili jer kad smo krenuli autom onda smo napodvideli da je situacija sve smo drugde jer kad smo izašli iz, iz, iz sa aerodroma tamo više nikakve ljude nije bilo. Ne, kad smo dola, išli u prema gradu, tamo ni ni žive duše. Ne, inače obično su vam te putevi koji idu sa aerodroma u, u, u, u neki grad to su mojek ono nešto, kak bi čovjek rekao prometno, ne, ovak tamo ima neko ovaj neki aktivnosti, nego života. Tu vam nigdje bil, nije bilo žive duše. Onda kad smo došli u Pnom Penu, da smo vidjeli to, živo čudo. Da tamo grad vam stoji, sve onako izgleda koda su jučer tu ljudi bili, a tamo nema nigdje ni žive duše. Ne. To, je, to je bilo prvo one šok. Tu idete kroz ulice, sve ulice vam ona uredno izgledaju sve počišćene, ne znam kako bi vam rekao ove glavne, ne, a nema apsolutno žive duše, nikakvog zvuka, nikakvoga ništa, cvrčke čujete u daljini, a ovaj ništa neki ono, koji put onako se malo čuje neki automobil da negdje prolazi ali recimo jedno deset ulica daleko ali kad tam nema nigdje nikoga to se sve čuje svaki on ovakav se zvuk čuje na veliku daljinu ali je užasna tišina bila i nigde nije žive došao. Uz oružanu pratnju koju su uglavnom činili mladići ili djeca odjevena od crne Kambodžanske piđame i šarene crveno-bijele marame Petorica novinara ušli su u pusti grad koji je nekada u doba mira imao oko 600.000 stanovnika. Sada se činilo da u gradu jedva da ima žive duše. U Kambodži ili novoj demokratskoj Kampućiji nije bilo televizije. Radio Pnom Pene emitirao je samo tri puta na dan. Nisu radile pošte, javni prijevoz željeznice. Iako su se kampućivski rukovodioci hvalili da su u tri godine iskorijenili nepismenost, novinarska ekipa iz Jugoslavije saznala je da u te tri godine nije objavljena niti jedna knjiga. Samo je tri puta mjesečno izlazio jedan list. je Mihovilović i njegove kolege smješteni su u jednoj kući u Pnom Penu. Zanimljivo je da i danas Marove Mihovilović zna broj kuće u kojoj su bili smješteni, ali ne zna ulicu. Željeznička stanica je zatvorena. Na vratima glavnog ulaza nalazi se željezna rešetka. Isto je i na glavnoj pošti. Stolice su uredno poslagane na stolove. Na šalterima preko koji su se posljednji brzojavi uručivali prije tri godine, sada se nakupila prašina, ponegdje lastaviče gnjezdo. Natpisi s imenima ulica i prometni znaci, prebojani su bijelom bojom. Na kućama nema ni imena bivših stanara. Sva imena su uklonjena. Ostali su samo brojevi. Ja sam stanovao u kući koja ima broj 74. Ali u kojoj ulici, to vam ne bih mogao reći. Oni su tog 17. travnja po, počeli stjerivati sve ljude iz grada. I oni su im stjerali sve apsolutno ljude iz grada. I sad se u gradu vam je... On, mi smo pitali koliko sad ima ljudi u gradu kad smo se razgovarali s tim koji su bili s nama. Oni su rekli da ima 20.000. Ne, da ne čak su spominjali 200.000, hiljada, ne, onda posle su rekli 20.000, ali onda smo mi vidjeli da tam, ono u centru grada vam nije bilo nikoga, ne, to su vam bili samo neki stražari koji su vam tamo bili po nekim stražarskim mjestima i bili su neki ovako radnici koji su vam nešto čistili po ulici, ali u gradu vam nije bilo nikog živog. Tako da možda u centru grada apsu, ako je bilo ono da bilo neko hiljadu ljudi u, u, u gradu koja je još stazna, veličine Zagreba, ne E sad je ovaj, ali oni su vam kak su to je bila djeca, to su bila venim djeca sa sela koji su mrzili sve što je urbano. Oni su, osim toga oni su mrzili sve što je zapadno odnosno što je prošli režim bio i oni su to htjeli sve maknuti, ne to cijela politika crvenih mjera je bila da oni počnu graditi društvo od početka. I među inim što su napravili, su napravili to da su sve htjeli maknuti šta, šta je podsjećalo na prošli život. Dakle, to, dakle, sve imena ulica su sa bijelom bojom prebojali. Ne? Sve, sve, recimo na kućama gdje je bila zvona, ne? oni su prebojali zvona tako da vi niste mogli vidjeti koje je tamo tam u tim kućama stanovao. Onda su vam sve ove prometne znakove se isto obojali sa bijelom bojom tako da mislim to više nema nikakve veze sa koje to živio to je dakle jedna stvar gdje na koju stranu treba krenuti, sve su to sve su to prebojali وجec smo mi doputovali tamo onda su nas oni odmah sa aerodroma odveli u neku vilu ne to su vam mi smo bili u jednom jedan dio grada vam su kao neke stambene zgrade ne normalno kako recimo nekom onom evropskom gradu ali mi smo bili u jednom dijelu grada koji vam izgleda kao neke vile su jedna do druge, ne to, nije to nešto osobito otmjeno, ne, ali ovako, pristojne kuće su bile to. I oni su nas odveli direktno s aerodroma, jednu kuću koja je bila pripremljena da se mi, mi tamo stanemo. I mi nismo znali u kojoj ulici, zato da ime ulice bilo prebojeno. Ja znam da je to bila neka ulica koja je vodila od spomenika glavnoga u Plnom penu do američke ambasade. Mislim da sad, ja sad hoću istražiti, jer bi znao, sa, znao kako se zove. Ali mi smo, samo smo znali da je kuć, kućni broj je ostao tamo i vidjeli smo da je broj 74. Ne? Tako da smo znali da smo kući broj 74, ali u kojoj ulici to nismo znali. Ne? I tako su Maroje Mihovilović i njegove kolege krenule u šetnju po Pnom Penu, gradu u kojem je jedva bilo žive duše i gdje se na mjestu gradske tržnice sada sadilo zelje. Autor ovog članka je gradsko dijete. Na je odlazio samo u izuzetnim prilikama to se ti je uvijek imao prilike promatrati samo gradove koji funkcioniraju. Ovaj lijepi grad, Prompen, koji iz mnogih važnih razloga sada ne funkcionira, omogućuje da se o gradovima razmišlja na nov način. U Kampući sunce žarko peče, asfalt se topi, nema povjetarca. U gradu je gotovo potpuna tišina. Kukci, crsci u Phnom penu danas se čuju cijelo dana. Čuje se ponekad buka kamiona koji prolaze, nekoliko blokova dalje i ništa više. Ja se sjećam da smo mi prvi dan došli, onda smo došli smo tamo do to, to, to ovaj tu vilu i sad ovaj nismo zna, znali smo da je to morala biti vila od nekog Australca jer su vam bili po sidovima su vam bili neki plakati na kojem su bili klokani i još smo, ne znam bile su neki detalji s kojih su vidjeli da je to mora neki ovaj Australac tamo živjeti. I onda smo nakon toga, kad smo pogledali tu kuću, onda smo, rekli, ide, smo se rekli idemo se malo prošetiti, idemo vidjeti da je li bude nas pustili da mi idemo malo vidjeti sami van. Ne? I onda smo mi krenuli s tu ulicu i, ovaj, i počeli su ovi vojnici koji su bili tamo, nas su čuvali užasno. Ne? To su ono svojokolo bili vojnici po kućama, okolo na krovovima, okolo na okolo. Onda mi smo krenuli cestom, a nekoliko ti vojnika je krenulo za nama, ali niko nam nije ništa rekao da ne smijemo ići. I mi smo ono krenuli po gradu i i, ovaj, I onda su čudne stvari, vidite, ne? Ovaj, kuće vam izgledaju kod da su vam jučer ljudi vani zašli. Ali ima neke smešne stvari, ne? vidjeli smo na nekoliko mjesta, odnosno na dosta mjesta da su vam u, u, u, ovi, kreveti nalaze se ispred kuće potrgani. Prvo nismo shvatili o čemu se radi, ne? onda smo razumjeli da, da su očito ovi koji su došli tamo da su im trebali kreveti da su onda oni išli po kućama uzimate krevete jel kako im se nije dalo nositi te krevete iz, iz ovaj, iz, valda, za vojsku mi trebali su kreviti, kad im se nije to dalo nositi jer su ljudi tamo u Kambodži spavaju na prvom katu, a dole u, u prizemlju obavljaju, imaju dnevni boravak, oni su vam on te krevete bacali kroz prozore dole, oni koji su potrgani te su stavili i nisu ih micali, a ove koje su, koji su bili cijeli te su odnesli, ne. Onda je bilo vam je zgodno oko automobila, ne tamo, tamo bilo, puno automobila se vidlo po ulicama, ali ne da voze, nego su bili parkirani. To su sve ljudi, automobili ljudi koji su tamo živjeli, ne im su ih potjerali zgradom, nisu oni išli s automobilima, nego su ih potjerali pješke zgrade, automobili su ostavili. I sad je tam bilo puno automobila, ne, ovako u svakoj ulici ste vidili ne znam, desetak neka koji su onak parkirani, koliko su kod nas parkirani ispred kuća. Međutim, mnogima vam su vam falili kotači onda prvo nismo isto razumjeli zbog čega fale kotači, onda smo shvatili da je to očito neki koji su tamo se koristili nekim autima službenima kad bi im puknula guma onda nisu, nije bilo vulkanizera tamo, ne, onda su išli pogledati da li ima negdje auto valjda sličan onom njegovom pa su skinuli kotači i onda su stvuzili kotači i vozili su dalje. Sjeći se jedna onako da smo došli, bili smo jednu radnju od nekoga koji je radio šire, niste mogli u tome je ostalo, velimo ko da je recimo kod u Pompejima, ne ja sam bio u Pompejima, u Pompejima, to mi je ono kak je pala ona lava, ono ostalo je sve ostalo tamo kak je bilo onog trenutka kad se to zamrznulo, to mi je isto bilo tako. Tako da u toj širskoj radnji mogli bi sutra doći majstor i nastaviti raditi jer sve vam je bilo alat unutra dijelovi šešira ovaj one znam da su bili oni gornji dijelovi šešira stali su na nekim tamo mjestima njega nije bilo nikoga nije bilo ali to velim bilo kao kao ono jedna situacija koja se zamrznala u trenutku Tko je vladao Kambodžom od 1975. do 1979. godine Dugo vremena većina Kambodžanaca i veći dio svijeta nisu znali. Zemljom je vladalo nešto što se nazivalo Ankar ili organizacija. Na čelu države bio je Kieu Sam Pan, ali po riječima princa Norodoma Sihanuka on je bio sporedni igrač u to vrijeme. Iza Sam Pana i organizacije stajao je Salot Sar, poznati pod imenom Pol Pot, a u redovima crvenih Mera poznati kao brat broj jedan. Tek 18. rujna 1976. povodom smrti Mao Donga Pol Pot je objavio da je Ankar privržena marksizmu-lenjinizmu i da ima bratske odnose s komunističkom partijom Kine. Godinu dana kasnije, Pol Pot je u petosatnom snimljenom govoru na radio Pnom Penu objavio da Kampućijom vlada komunistička partija i da ona postoji već 17 godina. Maroje Mihovilović i njegove kolege tijekom posjeta razgovarali su s Pol Potom, za kojeg se do prije dvije godine jedva znalo da postoji. Oni su nas odveli u tu neku palaču, Ta je ono veličanstveno izgledajuća, to je stvarno onak, ne, bo, ovak jedna arhitektura izvanredna i u neku prostoriju gdje su oni, to je bilo onako kao po kineskom stilu, napravljeno neke fotelje s jedne s druge strane i oni su sjedili isto u nekim foteljama koji su bili kao neki, neki radno predsjednje, što čovjek tako kaže. Ne. O, ovaj, ono što je meni palo u oči, prva stvar su bile sokne od od i su to bile prve svilene sokne koje sam ja tamo vidio. Jer oni su vam dok su ovo, ova djeca koja su radili tamo na tim gradilištima, bili ono najbjednije moguće odjeveni u neke ono jednostavne o, te piđame crne i imali su valjda neke ono sandale na nogama, vam, i, ovi su vam bili obučeni ono izvanredno u nekim kao ponovno pol, polukineskim uniformama i imali su i ovaj i to mi je velim palo napamet, imali su cipele i imao je on svile nesoknjeno. Dakle to je bilo ovaj, to, to, to mi je palo prvo napamet, onda smo se s njim, to je bio jedan intervju sa pol potom mi smo ga svašta pitali, oni kao što je ovaj, naučen od malo od kineza je odgovarao dosta ono uvijeno. Iako su odgovori bili uvijeni ipak se saznalo nešto. Jer te 1978. godine, nakon tri godine vlasti, o vlastodršcima znalo se da postoje. Znalo se ime njihove partije, znalo se tko je na čelu i znala su se imena još desetak rukovodioca. Koliko je članova imala Kampućijska komunistička partija, bilo je tajna. Čak je i biografija Pola Pota bila tajna i svijet je prvi put čuo od Maraja Mihovilovića i njegovih kolega neke zanimljive crtice u životu Pola Pota. Sin sam seljaka, od djetinstva navikao sam da dijelim život i rad na polju sa svojim roditeljima. Ali kasnije, prema tadašnjim običajima, živio sam u pagodi, kako bi ih naučio čitati i pisati. Živio sam u pagodi šest godina, a dvije sam godine čak bio i Bonza, budistički redovnik. Vi ste prvi koji ćete saznati ove stvari o moje biografiji. Želio bih posebno da vam kažem o 1950. godini budući da sam studirao u inozemstvu za vrijeme praznika bio sam član jedne radne brigade koja radila na autoputu kod Zagreba bio sam tamo više od mjesec dana imao sam susrete s jugoslavenskim ljudima i prisustvovao sam jugoslavenskoj folklornoj priredbi od tada ga im prijateljske osjećaje prema jugoslavenskim narodima Maroje Mihovilović i njegove kolege tražile su susret s princom Norodomom Sihanukom, najdugovječnijim kambođanskim političarom. Od odlaska Francuza 1954. princ Sihanuk je bio kralj Kambođe, pa njezin predsjednik, pa njezin premijer. A onda ga je 1970. godine, dok je bio u posjetu u Sovjetskom savezu, svrgnuo s vlasti general Lo Nol. Nakon što je svrgnut, Sihanuk je otišao u Peking i tamo je osnovao nacionalni ujedinjeni front kampučije. Sihanuk je s crvenim kmerima uz pokraviteljstvo Kine osnovao vladu u izbjeglištvu. Kada su crveni kmeri ušli u Phnom Penh, stavili su princa Sihanuka u kućni pritvor, a crveni kmeri odbili su dati dozvolu za susret sa Sihanukom. O svom zatočeništvu Sihanuk je pisao u memoarima Rat i Nada. Jedan dio memoara govori i o mladim ujnicima crvenih kmera koji su ga čuvali. Odvojeni od obitelji bili su indoktrinirani od starijih kadrova komunističke partije i čak su poticani da igraju okrutne igre sa životinjama. Razvojeni od roditelja i rođaka i izgubivši budistički moral svojih starijih, ti mladići i djeca postali su oruđe terora crvenih kmera. Ti su kadrovi crvenih kmera pratili Maroja Mihovilovića i njegove kolege na putovanju kroz kampučiju. Odlazimo u rižino polje. Promatramo idiličnu sliku u dana. Kanalom polako plove čamci. Dvije djevojke nogama pokreću dolap. Muškarci presađuju rižu. Naš šofer pokušava na nasipu okrenuti autobus i čini to tako vješto da završava u jarku. Kako će ga izvući? Pozivaju u pomoć oklopna kola. Stižu brzo i bučno. Sve su to vrlo mladi ljudi, mlađi od 20 godina. Brzo izlače autobus, ali više nećemo ići njime. Kažu nam da se prekrcamo u dva džipa. Odlazimo samo mi, novinari. Jure džipovi lošim putem i pritom poskakuju. Moj džip vozi dječak u crnoj pijžami, mrka lica. U dva navrata malo usporava automobil i hvata se za automat koji stoji do njegova sjedišta vi znate, djecu je najlakše na bilo šta naves. Oni su vam imali ta, ti crveni kmeri, to vam je bila jedna ideologija e, ultra maoistička. Ne? Čak je Kina koja je onda u to vrijeme, to je bilo dobar nakon velike proletarske revolu, kulturne revolucije u Kini gdje su one ljevičari bili na vlasti oni su mislili da ovi tu pretjeruju u tome što oni rade. Oni su vam rekli da će oni izgraditi novo društvo misim sve sve intelektualce tamo pobili maknuli ovaj nikoga oni su htjeli sve stvoriti kao novo društvo koje će biti temeljeno samo na riži. Oni su bili uvjerenja da oni, im, im, kak je Kambodža, jedna poljoprirodna vrlo bogata zemlja i kak je ona izvozila rižu, mislim kroz svoje vrijeme, oni su računali da će oni opet imati veliku proizvodnju riže, da će oni prodavati rižu po cijelom svijetu i da će onda od toga oni živjeti, a za rižu ne treba niš, niko biti niš pametan, da to svaki seljak može napraviti i onda su oni htjeli da to tak nastane na jedno novo društvo, dakle egalitaristički potpuno, bez ikakvih ono koje je bio u prošlom režimu, da nema, nikakvu, ne, da nema mjesta u tom društvu, nego da ga uopće nema. A to se moglo početi raditi samo sa najmlađima. Ove, a čujte, osim toga, to su vam sve bili ljudi, ne, mislim mora se raditi jedna distinkcija, On, kadar od crvenih mjera su bili ljudi sa sela. A u rukovodstvo su vam bili intelektualci. Ne, ta grupa koja, je, ti grupa koja je vodila crvene kmere, na čelu sa tim Pol Potom kojem je pravo ime Salot i Sampan, Jang Sari i svi ovi ostali oni su svi bili francuski đaci, da čovjek to kaže. To su bili uh, mladi, oni su počeli kao mladiće su se školovali u francuskim licejima u Kambodžiji, onda su dobili, to još je bilo vrijeme kad je bila Kambodža ova Francuska kolonija do pedeset godine onda je onda su dobili Ove, e, dobili su stipendije da idu u Pariz i oni su se sviško lovali u Parizu o, i, i tamo su prihvatili razne ljevičarske marxističke ideje u Francuskoj e, Pol Pot je bio čak i na radnim akcijama u ondašnjoj Jugoslaviji gdje isto mogao vidjeti kako to ovaj s, ono, funkcionira kad bi omladin, ono da čovjek da angažirate za neki viši cilj i, ovaj, I onda su vam to htjeli, oni sve prenijeti u, u, u Kambođu, ne. I onda su vam to mogli napraviti, naravno sa tim ljudima koji su naj, ono, sa djecom, sa primitivnim ljudima, odnosno odnosno obrazovanima I tako su oni to novo društvo ugradili. Ja se sjećam da su oni nas u prvom penu odveli kao da vidimo novu radničku klasu. I onda su nas odveli u neku radionicu kao, to ne se nazva tvornica, to je bila kao jedna radionica gdje se kao radili neke, neke neke, ja se ne sjećam više niti točno šta, ali nešto kao metalno, ne? I tu sam vam bila kao djeca za ovim raznim ono, glodalicama ili ne znam, drebank ili ne znam kako se to sve zove, a kako su bili tak mali da oni nisu doprli gore do, do, do ovaj, do tog dijelova stroja ključnih, onda su ih stavili na sanduke pa su stali na sanducima i radili su gore kao da su oni neki rad, rade nešto, ne, ali mislim to je bilo sve ono ovaj ali to vam je bila ta radnička nova Kambođa koju su oni htjeli graditi. Prema Polu potu prije revolucije u Kambođi je postojalo pet klasa, seljaci, radnici, buržuji, kapitalisti i feudalci. U novom društvu, u demokratskoj Kampućiji, ustavi je odredio da postoje samo radnici, seljaci i sav ostali kampućijski radni narod. U stvarnosti postojala je podjela na dvije klase, na stare ljude, zaostale seljake koji su cijelo vrijeme rata proveli na selu, i na nove ljude, stanovnike gradova, intelektualce, ljude sa završenom srednjom školom ili fakultetom, obrtnike, činovnike. Svi su oni bili neprijatelji novog društva. Novi ljudi bili su poput robova, oni su radili na rižištima ili na gradilištima kanala i brana. Maroje Mihovilović ovako je opisao rad na Velikoj brani u Sisifonu. Na gradilištu, nedaleko od Sisifona, našli smo se neposredno prije odmora za ručak. Kad su završili posao, mladići i djevojke spustili su se uz nasip do umjetnog jezera, koji su sami izgradili i u njemu se okupali ili oprali. Potom su se preko nasipa uputili do nacrešnica od palmina lišća, pod kojima spavaju, koji su im privremeni dom. Tamo su i jeli. Sve to je izgrađeno provizorno. Nisu to zgrade, nego vrlo jednostavna skloništa, u kojima nema ni namještaja, pa su mladići djevojke, jeli čučeći. Oni rade gotovo bez predaha, imaju tri dana odmora u mjesec dana. U ta tri dana imaju obično političku nastavu, kako je barem rečeno, ta nastava neki put traje i po cijeli dan. Kad se završi rad na jednom gradilištu, odlazi se na drugo, ponovno pod privremenu sjenicu. Tako sve do kišne sezone kad se vraćaju u kooperative. Tako već rade tri godine. Mi smo bili na jednom, ne znam sigurno jedno 15 različiti brana, kojekakvi nailoni su bili vam oni su nama htjeli pokazati kako oni grade to poljoprivredno društvo, i kako su oni tu ta irigacija, što taj njima ono užasno pomaže i onda su on stalno su nas osvodili na neke brane, betonske, na neke brane ovakve, onakve uglavnom, to je, bili su, ono, fastini, odnosno, opsjednuti sa time. I onda su nas, kad smo bili tamo u zapadnom dijelu Kambođe, jedan put do, rekli su da idemo vidjeti jednu branu, i sad mi smo vozili sa cestom, i nam smo došli na tu branu, na vrh te brane, i kad ste vi pogledali nistu branu, to vam ni, ta brana, ona, niste mogli vidjeti kraja, to vam je bio zapravo jedan pješčani, ovaj, kako bi čovjek rekao, jedan od zemlje, jedan nasip, ne, a sad, po toj brani vam je hodalo desetke hiljada, des, mislim sigurno deset hiljada ljudi, možda i više. Oni su vam on te kakvi su to bila jedna primitivna zemlja, to nisu bili bager ili traktor, ne znam ili buldožeri, ili, nego su on to sve radili oni rukom sa malim lopatama i sa malim ovim nekim košaricama koji su na jednoj dasci, odnosno na jednom štapu su stali na, na ispred, jedna iza njega, ne, košarice su možda ne znam, držale možda pet kila ne više od toga. Ne? I sad su vam hodali ljudi, neki su to kopali, bacali tu zemlju u to, a drugi su nosili do mjesta gdje to treba. I sad su vam tako išle male kolone, dakle ljudi koji su nosili to, a ovi drugi su kopali. E, recimo svaka kolona bi imala jedno 50 ljudi, išla bi gore, pa bi išla dole, pa bi dakle, a takvih je kolona bilo nebrojeno, ne? Dakle to bi je bila jedna ono kako bi čovjek rekao scena biblijska, ne? I to svi su bili crno odjeveni, jer tamo je bila obavezna ono odjeća crna. Crne, imali su crne piđami, imali su neke, obično su imali neke šarene, ovako kockaste ili ovako neke crne, bijele šalove, imali su na glavi one od slame te neke kape da im ne bude vruće. i to vam bi bilo, tamo je bila jedna ogromna masa ljudi, uglavnom sve mladi, recimo jednom od 15 do 30, ne, i ti su vam to gradili na taj način. Prvi na udaru terora crvenih kmera bili su takozvani novi ljudi. Ljudi koji su prema crvenim kmerima zatrovani zapadom i kapitalizmom. U tu su skupinu ulazili kako bivši vladini činovnici i vojnici, tako i liječnici, inženjeri, ljudi koji su završili čak i srednju školu i znali neki strani jezik. Čovjek je u Kambodži mogao biti ubijen i zato što je nosio naočale. Postupak prema tim ljudima opisao je otac François Poncho u svojoj čuvenoj knjizi Kambodža nulta godina. U knjizi je Ponšo, katolički redovnik koji je živio u Kambođi, donio priče Kambodžanskih izbiljica i onih koji su preživjeli teror crvenih kmera. Donosimo priču jednog liječnika koji je bio zatočen kod Sisifona. 6. siječnja crveni kmeri odveli su nas u zatvor Batambang. Bilo nas je 45 i mi nismo bili prvi gosti tog zatvora od kako je došao novi režim. Morali smo nekoliko puta napisati naše autobiografije. Svaki su put kadrovi crvenih kmera bili sve uporniji. Postigli ste dobar napredak od prošlog puta, ali mi znamo da neki od vas još uvijek nisu rekli svoju istinu. Mi znamo istinu. Zašto je onda vi skrivate? Ankar vas ne želi ubiti. Nemojte se bojati. Tim svojim ponašanjem samo pokazujete da se niste još preobratili. Nakon tri takva sastanka, jedan moj prijatelj je otkrio da je bio vojni doktor Tjedan dana kasnije nestave. Ispitivanje tog liječnika trajalo je do 6. travnja 1976. Nakon mjeseci pre odgajanja ispitivanja prebačeni je na radu polja oko Poj Samana, a na poljima ili branama u najgorim uvjetima radili su ti novi ljudi. Uz rad u nemogućim uvjetima, ta su polja i brane postale takozvana polja smrti, masovne grobnice na kojima su crveni kmeri ubijali golemi broj ljudi. François Ponchaux donosi priču jednog sudskog činovnika iz bivšeg režima. U listopadu 1975. Ankar nas je odabrala da 18 dana sjećemo bambus u Otatamu, pokraj pnom Rodaonga. Jednog poslje naša je skupina u 30 vagona prevozila bambus do državne ceste. Napunili smo vagone i spremali se okrenuti kada smo vidjeli kako je vojni kamion s deseterom mladih ljudi i djevojaka ušao u šumu. Nekoliko trenutaka kasnije čuli smo pucnjeve i kamion se vratio prazan. Tada smo čuli jecanje i netko je pozvao u pomoć. Jedan iz naše skupine po imenu Sambat otišao je u šumu i našao mladića, koji je imao rane od metaka po rukama i bedru, ruke smo bile svezane iza leđa. Sambat ga je odvezao, dao mu malo riže i rekao mu kako da dođe do ceste prema zapadu. Na putu Sambat nam je rekao. Mladeć mi je rekao da ljudi koji su ubijeni nisu napravili ništa loše. Napustili su svoju skupinu kako bi otišli u šumu i našli nešto hrane. Zato su ubijeni. Ja se sjećam, mislim, mene najviše, najgore što me ono impresioniralo, odnosno što me onako najvi gore po, po, ono pogodilo, gdje sam ja vidio čemu se tu ra, zapravo radi, je jedna scena... Kad smo išli u jednu ovu zadrugu, ne oni su, dakle oni su cijelu državu organizirali kao neke, kole, kao neke zadruge, ne, gdje su sve ljudi koji su potjerali iz gradova i sve seljake su vam namjeravali organizirati velike brigade, neke radne brigade koji bi ili obrađivali zemlju ili gradili velike brane, irigacione, ono neke projekte dalje. I tako su nas odveli u jednu... U jednu tako, mi smo, smo vidjeli puno ti zadrug, jer su nas svaki dan vodili u neku zadrugu ili na neku branu, ali mene ostalo sjećanje, ta jedna, ja mislim da je to bilo nekdo u jugo-istočnoj Kambođi, e, odveli su nas u jednu zadrugu i rekli su nam da ćemo mi gledat, e, razgovarati sa jednim upravnim odborom od te zadruge, da mi vidimo kako oni, kako to je tamo neko samoupravljanje, ovaj rad i tako. I onda su nas odveli u jednu to je kao nekakva koja bila jedan prostor, nije bio zatvoren, nego imao krov, ne, ali to je bilo su kao neka, neću liči jedna pozornica, ali jako jedan veliki prostor gdje su stajali razni ovaj, stolci, su bili poredani, ne kao u kinu, a ispred toga je bilo kao neko radno predsjedništvo. I sad je tamo bilo jedna, recimo jedno 50 ljudi, ne 20, 25 muškaraca, recimo 25 žena koji su bio dvojno sjedili jedni na desnoj strani, drugi na lijevoj strani. Mi smo dolazili sa stražnje strane, ne, i onak smo razgovarali se, i sad bilo bi normalna situacija da kad ti ljudi koji su sjedili tam napred, napred, kad mi dolazimo, da se neko krene da pogleda, pa dobro, ko to dolazi, ovak, da vidi, mislim, to je ipak malo neobična situacija, da neki stranci dolaze tamo, međutim, ono što me prvo palo u oči, vidio sam da oni se sjede ko smrznuti i da se niko ne okreće. Ne? To je ono baš neobično. ne? Onda smo nakon toga, kad smo došli tamo, pa se, oni su nas predstavili, kao sad će biti neki razgovor, počeli smo mi postavljati neka pitanja u vezi te zadruge da vidimo kao to bože kako to radi. Međutim, na svako pitanje koje smo mi postavljali nisu odgovarali oni, nego bi odgovarali sami ovi ti koji su bili s nama. Onda smo mi insistirali da neko, oni nešto sami kažu. I onda su oni rekli u redu i sad su oni, mi smo postavili pitanje, oni bi nekome rekli da se taj digne da nešto odgovori. I sad to je bila jedna užasno mučna situacija jer se taj čovjek digo, vi vidite da je on bil u smrtnom strahu, njemu je ova jabučica skakala ko ono, mislim, od tog straha. Oni su vam odgovorili dve riječi, a ovaj prevodilic je nama prevel pet rečenica. Ne? I tako je to neko malo kraće vrijeme trajalo onda smo vidjeli da to je besmisleno, da to nije nikakav razgovor, nego da to su oni do nekoga doveli da tu glumi ovaj, taj radnički, seljački odbor. I sad smo htjeli otići. Međutim, ovaj, taj naš snimatelj koji je bio u, u, u, sa televizije Belgrada, taj snimatelj koji je bio s nama, on je htio još nešto snimiti jer mu je tamo bilo mračno, ne, ispod te, tog krova, pa je zamolio da svi izađu van i da ovaj, i da onda tamo i snim. I sad su se oni poredali tamo ispred nekakvog zida. Čujte, oni su gledali kod su pred strojem. Svi su vam ovak držali glave dole. I oni ih opet nije mogli snimiti. onda je molal da dignu glave. Ne? I sad oni nisu hteli dizati glave. I sad je on išao od jednog do jednog. I dignuo vam mu je glavu. I onda bi čovjek držal glavu gore. Mislim, to je bila jedna takva mučna situacija. Da vi vidite da ti ljudi. To, mislim, ne znam kako vam rekao, to su, oni su u tuđoj vlasti, ne. Tak smo, to je recimo bila jedna scena na kojoj sam ja vidjel da se to nešto ono gadno događa, jer je ovaj, jer je, to ste vidjeli da su oni u jednom užesnom strahu, da, je to, da mislim da se oni boje da ako nešto pogriješe da će svi biti mrtvi. Streljanje su ubrzo zamijenili novi načini pogubljivanja ljudi. Zbog toga što su crveni kmeri zaključili da je ubijanje metkom skupo, ljudi su se ubijali batinama, alatom poput lopata ili motika, ili su se jednostavno živi zakapali. Ranačit Jimsut opisao je za program za izučavanje genocida svoj učilišta u Jejlu pogubljenje koje je preživio kod jezera Tonle Sap. Vojnik je došao do mene i uzeo mi pamučnu maramu. Izdarao je na uske trake. Ja sam bio prvi kojeg su vezali. Bio sam zaprepašten i užasnut. Počeo sam se opirati. Nakon nekoliko udaraca kundakom u glavu, presto sam se opirati, pustio sam da rade što im je volje. Glava mi je počela krvariti od udaraca. Bio sam u polusvijesti. Brzo su svezali i ostale. Do tada je zavladao kaos. Ljudi su počeli moliti za svoje živote. Sve mi se više vrtjelo u glavi, dok mi je krv nastavjala teći po licu i u moje desno oko. Bio sam oduzet od straha. Kada je počelo batinanje, postao sam još užasnuti Nekako sam znao što rade. Uomov stari otac bio je pored mene. Njegov se torzo nekoliko puta grčio prije nego što je pao na mene. Tada sam primijetio malog dječaka koji je ustao i počeo zazivati majku. I tada sam osjetio topao pljusak na mom licu i tijelu i znao sam da to nije blato. Zatvorio sam oči. Prvi je udarac došao dok sam ležao s licem u zemlji, pogodio me ispod ramena, dok se udarca dobro sjeća. Sljedeći je pao iznad vrata u desnu stranu glave, taj me udarac on svijestio, ostali udarci, vjerujem da ih je bilo najmanje petnaest spustili su se posuda po mom mršavom tijelu. Broj mrtvih u četiri godine vladavine crvenih kmera ne zna se točno. Pol Pot i Kieu Sam Pan govorili su o 800.000 mrtvih. neke se procjene kreću i do 3 milijuna mrtvih u te četiri godine užasa. Enciklopedija Britanika spominje najmanje milijun mrtvih od izgladnjivanja i pogubljivanja u te četiri godine. Dokazi za polje smrti počeli su se pojavljivati kada je vjetnamska vojska okupirala Kambodžu i ponovo potjerala crvene kmere u prašumu. Po cijeloj Kambođi počela su se otkrivati polje smrti koja su 1978. godine crveni kmeri nastojali pokazati Maroju Mihoviloviću i njegovim kolegama kao rižišta i brane koje su trebale hraniti novu komunističku kampućiju. Novinarski posao vam je takav da vi idete javljati ono što videte. Ne? I mi smo javili ono što smo videli. Ne? Tim nisu bili zadovoljni, niti oni u ovaj u, kampu, u, kampu, u kampućiji, u kampući, to smo poslije saznali, a nisu bili zadovoljni bomeniti u u ovom ovaj, Jugoslavenskom sekretariatu sekretaratu za vanjske posto jer su bili neki primjer, jer sam čak jedanput bio ne, slučajno negdje u Begradu na nekom skupu gdje je Josip Prhovac nešto govorio o tome kako je to bila pogreška da smo mišli tamo. Mi smo ono javili onoliko koliko smo vidli. Vidli smo da to je ne, jedna, ono kako bi čovjek rekao neprirodna, grozna stvar, ne nismo znali da koliko ljudi je ubijeno, niti da, mislim nismo vidli nikoga, ali to, čute, neke stvari su vam upali u oči. Za tih 14 dana koliko smo mi bili tamo, mi nismo vidjeli ni jednog čovjeka s naočalama. To mi je ovaj, nešto govori, da su ti ljudi bili eliminirani. Ne, nismo našli nikoga koji je bilo u bilo, bilo kojem smislu bio obrazovan, intelektualac. Ja znam da je kad smo bili na nekoj brani, neki mladići počeo sa mnom razgovarati, pa mi je rekao ne znam, da je nešto studirao francuski, pa da je već sad počeo zaboravljati. Od je došao jedan vojnik pa ga je utjerao. Od mene. Ne? Dakle, to, su bile, to je bila razina onoga što smo mi vidjeli šta se tamo događa. To naravno, poslije kad su se te brojke saznale, to je naravno bilo šokantno, ali meni nije bilo neočekivano. Ne? Jer velim po i onome, po tim vanjskim stvarima koje, tamo, koje sam tamo vidio, sam vidio da se tamo nešto ono grozno događa. Ne? Poštovani slušatelji, bila je to povišće tvrtkom emisije obrzovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Dubravko Sidor. Emisiju snimio Zvonimir Vajdić, a emisiju u rediju vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.